etsiä vastauksia raamatusta pakottamatta heitä johonkin valmiiseen muottiin. Säämme pitää myös suuria kastejuhlia, jotka vuosivuodelta vain lisääntyivät. Monina vuosina kastoimme tai ihmistä, joukossa paljon vastauskoon tulleita ja niitäkin, joita ei ollut kastettu koskaan aikaisemmin. Seurakunnassamme ei nähty opillista kiihkoilua eikä hengellistä väkivaltaa.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 Johon Jumalalla olisi jälleen ratkaisu. Tiesimme, että edessä olisi jälleen muutoksia, mutta millaisia. Lopulta jatkuvaan tilanahtauteen tuli vastaus, mutta se oli erilainen kuin olimme kuvitelleet.